Agora que os senhores já estão angustiados na medida certa Falemos de Kant Porque o que Kant criará é o discurso dessa ilusão Mas ele não chamará a ilusão de ilusão Ao contrário, ele quer dar à ilusão um status de coisa real De coisa verdadeira ele quer dar para além do sonho, que talvez seja necessário, criar o um estatuto da necessidade das convenções. O um estatuto da necessidade do sonho, o um estatuto da necessidade dessas ilusões. Que ainda que sejam ilusões, não são menos necessárias. Só porque sabemos que são ilusões. É... Eu havia dito quando começamos a falar dos modernos Que todo autor moderno começa com um ceticismo Todo autor moderno é cético Cético porque não acredita na metafísica Cético porque para ele a ideia de que o mundo é organizado por uma força além do mundo físico Chamada Deus, por exemplo É uma alucinação completa eu diria que talvez o problema dos modernos não fosse não acreditar na metafísica. É que os modernos pressupõem uma outra física. Você sabe o quanto a física é importante para o pensamento moderno? De cara, todas as ciências tentaram, para serem ciências, adequar-se ao modelo da física. Direito não é diferente. Aquela discussão que você fica fazendo durante um tempo, ou se direito é ciência ou não, que alguns acham absolutamente inútil e sacal. Outros acham fascinante, o que não deixa de ser inútil também É fascinante para matar o tempo, enquanto discute você se alegra com alguma coisa É estranho porque é toda a discussão para tentar fazer com que esse jogo Em que de um lado fica alguém dizendo, é, produzindo discursos sobre fatos E produzindo discursos morais sobre os fatos Do outro lado, outra pessoa produzindo um discurso completamente diferente sobre os fatos E um discurso moral, também diametralmente oposto ao do outro sobre os fatos. E um terceiro, no meio, controlando a briga dos dois, fazendo com que eles não se matem. E tendo a pretensão moral de dizer quem tem razão quanto aos fatos e quanto aos valores morais relacionados aos fatos, com um tal juiz. Que esse jogo pode se encaixar na física. Pode funcionar como funciona a física É engraçado, Spinoza falava em Deus o tempo todo Mas quando Spinoza falava em Deus Ele falava da física Deus ou natureza A física Discutir física é discutir o princípio de ordem do mundo Mesmo para o pensamento medieval O nome que se dava a estudar como Deus afeta o mundo é física Física a ideia de física que mudou A ideia de física medieval Ela pressupunha que havia Uma ordem Um princípio de ordem Para além do mundo E mais, esse princípio de ordem É associado a uma consciência Dizer que o princípio de ordem Da natureza Aquela lei que faz com que as coisas Sejam como são Seja fruto de um legislador Que portanto Em sendo uma consciência legisladora Pudesse fazer com que a natureza fosse de outra forma Que não da forma que ela é Não é à toa que Deus é descrito sempre como um ser destacado na natureza Deus fez a natureza, Deus controla a natureza Mas Deus não é a natureza, Deus está fora dela Natureza é física, Deus está fora do mundo físico, é metafísico Por estar fora dele, Deus não está sujeito às próprias leis E é por isso que Deus pode fazer milagre. O que é o um milagre? Qualquer coisa que contrarie a ordem da natureza. O milagre é a prova de que o princípio de ordem da natureza é uma consciência. A tal ponto que, como consciência que é, pode mudar de ideia. E, portanto, a ordem do mundo pode mudar. E coisas que sempre acontecem, não acontecerem. Coisas que nunca acontecem, passarem a acontecer. Um peixe virar muitos, um pão virar muitos Tudo isso contraria a natureza Se tem uma explicação dentro das leis da ordem da natureza Então não é milagre Não é prova dessa consciência externa à natureza que atua Isso era a física Inclusive o mundo dos homens era pensado assim Porque eu sou o rei É ordem natural das coisas você que nasceu príncipe ser rei Ordem natural porque a lei da natureza fez com que houvesse dominantes e dominados E é Deus que fez isso O milagre seria o pobre virar rei Aí é milagre Tipo Pelé Que é o rei do futebol Tipo a Xuxa Que é rainha dos baixinhos Mas a Sasha Ser princesa dos baixinhos Aí já não é milagre É a natureza É a ordem do mundo Nasceu princesa tornar se a rainha Em breve Aguardem Coitada da Sasha Isso é um sapo A vida dela Por outro lado festa de aniversário dela tinha o um McDonald's Dentro de casa Quando ela fez cinco anos Já imaginou o que é isso? É a própria pílula de Berkeley Um mundo murado Tem até zoológico em casa para você Que você não precisar ir ao zoológico de verdade Se misturar com a gentalha Tem elefante, filho, eu trago elefante pra cá Quando ela tinha uns oito anos Tava saindo de um estúdio com a mãe E tava os fãs na porta E Sasha dizia Sendo ouvida por um repórter Vamos lá mãe Vamos dar tchau pro nosso povo Não uma princesa, cara? Não é uma princesa? É muito legal Falta só tabloide enchendo o saco dela agora Que nem na Inglaterra Falta só paparazzo enchendo o saco da Sasha É um mundo de ilusão O que você prefere? Ser alguém que lê jornal e que é submetido a doses... Homeopáticas, às vezes cavalares de realidade, depende da aula, <risos> depende da manchete. Ou Você acha? Ah, Chacha Que tem zoológico e McDonald só para ela. Mundo todo feliz. Qual você prefere? A alienação ou a realidade entrececedora? É legal? Eu acho que as drogas não são uma opção muito diferente. São muito diferentes Tem um preço caro, tem um preço muito alto Tem um preço que Enfim, é o seu definhamento É o fim da sua existência Mas o entorpecimento enquanto entorpecimento Parece uma fuga interessante A mesma a mesma. O direito é como uma droga Mas talvez uma droga necessária Que sem ela a existência não é viável Sem ela a angústia você não encara Como todas as fantasias, como todas as ilusões, como todos os sonhos. Todos os sonhos. O problema é dizer qual sonho vale mais. Porque na hora de sonhar, na hora de se iludir, as ilusões podem variar. Os medos e esperanças podem variar, as pessoas não têm os mesmos medos, as pessoas não têm as mesmas coisas, as pessoas não têm esperanças idênticas. É preciso agora transformar esperanças em medos em leis. Que a gente fará isso? A gente fará isso. O melhor de Kant, portanto, os senhores é físico. É físico. Kant diz, em certo momento, Kant que será tão importante para o no discurso jurídico dominante. Kant é o grande fantasma filósofo que com seu espectro assombra os discursos jurídicos até hoje. Se você pudesse perceber o discurso, Para além das palavras ditas Pudesse dele em sua estrutura viria lá o fantasma de Kant Com toda sua espinha dorsal De imperativos categóricos Funcionando por detrás do direito Entenda Kant que você entenderá muito bem Discursos dominantes Inclusive o formalismo Inclusive o formalismo Olha Kant diz lá pelas tantas Rio me despertou do sonho dogmático Puta que sonho dogmático é esse que Rilme o despertou Rilme era um cético completo Kant lê Rilme Kant tem contato com a obra de um cético Rilme é tão cético, mas tão cético Que Rilme sequer acredita que essa mesa exista Como eu disse na aula passada Quando eu dizia Eu não duvido que Deus exista Eu duvido que eu exista Eu duvido que vocês existam Nada me garante que vocês existam. Vocês podem ser só uma ilusão que eu estou tendo. Vocês podem ser só uma fantasia. Uma viagem muito louca, cara. Nada me garante também que essa mesa existe. Ele pode discutir se a parede existe. Você diz, claro que existe. A parede é dura e dá pancadas na parede. Eu digo, ainda assim não acredito que ela existe. E você sai correndo de cabeça na parede. Para abrir um rasgo na sua testa. Com ela ensanguentada para provar que existe É estranho porque Essa discussão da prova da existência material Das coisas parece pressupor Que quanto mais dor no seu corpo Provocar, mais real aquilo é Não acredito, me belisca É preciso da dor Para acreditar na realidade Quando alguém te belisca não prova Que o beliscador existe O que prova é que existe a sensação Do beliscão Quando eu toco a mesa e sinto a mesa, isso não é para mim, diria Hillman. A garantia de que a mesa existe. A única garantia que eu tenho é a da sensação de tocar algo. Sensação de ver algo. Sensação de toque e de visão, que eu chamo de mesa. O que eu tenho é uma experiência de mesa. No fundo, no fundo, nada me garante que a sua experiência visual e tátil da mesa Seja igual à experiência visual e tátil que eu tenho Eu não sei como você vê as coisas Não sei Eu não sei se de fato aquilo que eu olho e digo que é o azul É a mesma coisa que você vê e chama também de azul Quem sabe o que para mim, eu olho e corresponde a cor amarelo na sua cabeça Eu chamo de azul Só que você chama a mesma coisa de azul as sensações são diferentes mas o objeto para o qual apontamos é o mesmo conseguimos fazer convenções convenções que nada mais são do que dar nome às sensações que nós temos um nominalismo Hilbert era o empirista o único conhecimento real que eu tenho das coisas é o conhecimento sensível o único conhecimento que eu tenho das coisas é o conhecimento da sensação das coisas para além da sensação nada existe Não acredita mesmo que nada existe Kant vai ler isso e vai dizer Caralho Não sei como é que se fala isso em alemão Mas É, o cara Isso bateu fundo nele, cara Bateu o fundo Tipo a pamonha que você come quando está faminto Vai lá para o fundo do estômago Cara Imagina Olha lá Kant é um cara que vem família religiosa Muito religiosa Uma família evangélica Cara Kant, é, sabe, acredita mesmo em Deus. Mas ao mesmo tempo ele acha que o papo todo de Hilme faz muito sentido. O problema para ele não é provar só que essa mesa existe. É provar que Deus existe. Toda obra de Kant é dedicada à tentativa de comprovar racionalmente que Deus exista. Porque a única prova racional que eu tenho da existência de alguma coisa é da existência das minhas próprias sensações. Se quero universalizar minhas sensações, eu posso. Saiu disso, é nominalismo, é convenção, é ilusão. O que ele tenta é se livrar de Rio, depois dessa provocada. HUME. É inglês. Rilma inglês. Mais precisamente escocês Usava Kilt. Abrigou Rousseau por um tempo, diga se -te de passagem. Era amiguinhos também. Na verdade, inimiguinhos, porque brigaram. Rousseau estava na época meio paranoico, achou que Rilme estava conspirando contra ele, porque mandou as cartas com o pessoal da França, dizendo que não concordava com algumas coisas que Rousseau havia dito sobre a existência. Claro, o falei natureza humana, é todo romântico, e Rilme é um cético completo. Um cético com um romântico não dá certo. Mas enfim, nem por isso deixou de dar abrigo, almoço, café, jantar pro Rousseau quando ele estava fugindo da polícia É, tinha uma data de prisão contra ele Vê que a história dos filósofos, meu amigo Não é não é lá muito feliz assim. É Como é que Kant escapa dessa? Kant olha e diz assim, cara Ok Concordo com você, Rino Eu só tenho a garantia das sensações Ao conjunto das sensações vamos dar o nome De fenômeno Isso é a base de um pensamento que você chamará de fenomenologia A fenomenologia se concentra na ideia de verdade a partir da percepção O que importa não é como as coisas são, é como você as percebe Porque as coisas como elas são, das duas uma Ou não existe as coisas como realmente são Não existe a tal verdade real das coisas Só existe a forma pela qual eu percebo as coisas Ou então se existe, ela é inalcançável para mim E portanto dá na mesma, irrelevante Ou irrelevante porque não existe Ou é irrelevante porque se existir Muito longe da gente Isso é fenomenologia É o Kant da fenomenologia A soma das sensações É o fenômeno Quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo o fenômeno de você Vocês sabem disso? Não lembram? É a forma particular de perceber as coisas Aí Kant diz, tudo bem Eu toco a mesa, nada garante que a mesa existe Mas Eu só tenho a garantia da sensação da mesa Do fenômeno da mesa, mas Nada me garante também que a mesa paralire o fenômeno Nada me garante que ela exista Mas nada me garante também que ela não exista Eu só tenho a certeza da sensação Mas o fato de só ter a certeza da sensação Não é a mesma coisa que ter a certeza da inexistência De algo material, real, que eu sinta Eu não posso afirmar isso também Ele diz Kant, e o meu por causa disso Rio me pressupõe que pelo fato de nós só termos De fato a sensação das coisas Que não há nada real para além da sensação Eu acredito que exista E aí Kant cria duas coisas Uma é o meu que ele chamará de objeto em si outro ele chamará de coisa em si Objeto e coisa não são a mesma coisa para Kant Coisa em si, objeto em si O que é o objeto em si mesmo O objeto em si mesmo é o objeto tal qual eu percebo As coisas com a objetividade da forma pela qual eu percebo Sim, porque a sua percepção pode ser diferente da minha Mas o fato é que eu tenho a forma objetiva de perceber e você também As coisas tal qual eu percebo é o que eu chamo de objeto em si E a coisa em si? A coisa em si é aquele real Que independe da percepção As coisas que são como são para além da percepção São coisas que teriam em si mesmas um sentido e um valor próprio Que ao olhar para elas, todos necessariamente veriam a mesma coisa Sim, porque no mundo dos fenômenos, cada um percebe o fenômeno De acordo com sua própria capacidade de percepção das coisas Você um dia comia pipoca no cinema Era a primeira vez que você levava A mulher desejada ao cinema Vamos ao cinema Ela topou, você feliz A entrada do cinema você segue o kit cinema O kit cinema exige balde de refrigerante E balde de pipoca Porque eu não sei quem foi que inventou que cinema é lugar de comer Há um mito, cara São duas coisas engraçadas Por que, que tem gente que precisa ler revistinha quando vai cagar? E por que tem gente que precisa de pipoca se não tiver comida? Só que ela não consegue suportar duas horas sentado Sem comer pipoca E por que Pipoca Com tanta coisa comestível com igual grau de praticidade. Por que a pipoca? Salgada ainda. Que é para dar aquela sede absurda no meio do cinema. Que é coisa mais inadequada. Aí lá vai você e compra a pipoca. E no pipoca dá lá você. É? Uma mastigada de pipoca. Sabe aquela semente de pipoca? Porque ah, ah, aquele resto de semente ele serve para duas coisas. Vou entrar entre o dente. Aí você fica o resto do filme inteiro rezando por um fio dental. Porque assim, tentando arrancar aquele. Ou então a casquinha, sai da casquinha que Que é lisinho gruda na língua Mas lá dentro, lá embaixo, quase da garganta Você é guloso Divide pipocas com ela Você pega uma por uma Ela passa a pegar duas Você olha e pega três, ela pega quatro e... Você bota uma mão de pipoca na boca É tanto que tem que engolir aos poucos Numa que engole aos poucos fica aquela casquinha de semente Sabe? Grudada ali na língua, lá perto da garganta E te faz tossir Quando você tosse, voa Pipoca mastigada Chuta em quem? Num cara enorme na sua frente Na nuca O maior ser humano Que você já viu em todas as suas O cara que já estava irritado com a sua existência Atrás dele Comendo pipoca Quando ele se levanta com cara de mal Você olha assustado para ela e tosse a segunda vez Agora sim, na cara dela Ela diz que nojo e sai e o outro te expulsa do cinema para o seu total e completa humilhação, vexame tempos depois você olha a pipoca de novo dez anos depois você vai ao cinema de novo com outra pessoa você nunca mais comprou pipoca no cinema você aprendeu a lição a pessoa que agora te acompanha olha e diz, pipoca ela quando vê pipoca Para ela, a percepção da pipoca é fenômeno feliz Para você, a percepção da pipoca é fenômeno triste Porque traz atrelado A percepção instantânea Da pipoca A memória De pipocas outras Memória nada agradável Que você associa no seu jogo de valorar pipocas Eis o fenômeno O fenômeno oscila, o fenômeno varia Varia de pessoa para pessoa Varia Dos afetos que estão aí em você compondo sua percepção Mas a coisa em si não A coisa em si é algo cuja percepção independe do corpo que sente Esse é o barato O que ele chama de objeto em si, o que ele chama de fenomenologia é uma forma de conhecer Mas uma forma sensível De conhecer Você conhece pela sensibilidade Como quer conhecer a concretude da parede Pela sensibilidade Dando tapas nela É concreto Dando testadas na parede Ela existe Você está conhecendo pela sua sensibilidade É isso que Rui me dizia Que a única experiência de conhecimento é essa A sensível Aquela Viviane Moser, Filósofa do Fantástico é por ser do Fantástico, ela é ruim, viu? Ela tem um livro muito legal, cara. Muito bom mesmo sobre Nietzsche. Nietzsche é linguagem. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ela é competente. Ela falando de Hilme, ela deu um exemplo muito bom. Dois grupos tentando conhecer a Amazônia. Dois grupos de criança. Qual delas você acha que pedagogicamente conhecerá melhor a Amazônia? Aquela que fica lendo sobre a Amazônia é, na Wikipédia Decorando os afluentes da margem direita do Rio Amazonas Extensão Ou aquela que pega um barquinho e vai passear no Rio Amazonas Porque os dois têm um conhecimento completamente diferente Uma terá um conhecimento sensível com a Amazônia Outra terá um conhecimento a partir de livrinho Quem você acha que entenderá mais de direitos humanos? Você que leu os 14 tratados de direitos humanos Você que leu 20 mil livros de direitos sociais Ou você que foi passear em área pobre Você que foi passear em presídio Você que foi passear em grupo de excluído Você você que vivenciou as coisas Conversou com eles Dormiu por lá Quem você acha que entende mais das coisas? Pra Rilmes só quem tem experiência Só quem tem experiência O bom livro seria aquele que pudesse fazer você Na leitura Ter a mesma experiência de quem escreveu Tem que ser muito bom escritor para isso Coisa que dificilmente Livros que tratam de conceito são Também uma coisa você ler algo sobre fome A outra é você passar fome Não estou falando aquela fome de que você tomou café E às 11 horas está com fome É fome de estar dois dias sem comer E não tem a menor ideia de quando vai comer de novo Para imaginar né? A Sua imaginação nunca vai chegar perto da experiência Nunca vai chegar perto da experiência É difícil descrever as sensações No começo o estômago dói Depois fica pior, não dói Não dói Você só se enfraquece aos poucos Mas sem dor Sem dor Se anestesia a fome dói é porque não está com tanto assim é só um alerta primeiro não é diferente pois Kant acha que tem uma forma de conhecer para além da experiência que melhor melhor do que a da experiência porque o conhecimento do fenômeno é conhecido pelo corpo que se afeta essa é a experiência do empirismo conhecer pelo corpo conhecer pela sensibilidade Conhecer é sentir as coisas É ter a sensação visual, ter a sensação tátil, gustativa A sensação corporal da existência Mas aquilo que está para além da percepção é aquilo que está para além do corpo É possível conhecer para além do corpo? Essa é a questão Porque se existe a coisa em si, diferente do objeto em si Ela só pode ser conhecida para além do corpo Não é legal? e cante e pensa assim, cara o infinito, por exemplo você consegue ter a experiência do infinito? como é que você consegue experimentar a infinitude das coisas? não dá você não consegue nem bolar na sua cabeça uma imagem de infinito a ideia do infinito parece ser um limite absoluto para nossa capacidade de conhecer as coisas mas nem por isso eu estou impedido de criar um conceito de infinito Infinito é aquilo que não tem fim Pelo menos quanto a minha capacidade de conceitualizar as coisas Eu posso conceituar coisas que eu não experimento Se eu posso conceituar coisas que eu não experimento Se eu posso imaginar precariamente coisas para além da percepção Para além da sensibilidade Então eu posso conhecê-la de alguma forma Há uma forma de conhecimento para além da experiência Aquilo que ele chama de As ideias para além da experiência Ele chamará de categorias Quando eu penso Formulando conceitos Eu estou pensando categoricamente Pensar categoricamente é diferente de pensar Sensivelmente Pensar sensivelmente é o pensar A partir da experiência sensível É o pensar a partir de fenômenos É o pensar a partir das coisas percebidas Pensar categoricamente É pensar para além da sensibilidade Para além da percepção Para além da experiência Eu posso pensar para além da experiência Isso ele chamará de um pensar categórico Pensar categórico Quando eu penso categoricamente Estou pensando Com aquilo que Kant chamará de Razão pura Kant escreve um livro famoso chamado Crítica da Razão Pura O que é a razão pura? Qual é a pureza da razão pura? Ela é pura porque não afetada pelo corpo sensível Não afetada pelo corpo que sente Nós temos várias razões que são afetadas pelo corpo que sente É como dizia Hilme Hilme dizia que, olha, você não gosta de alguma coisa porque ela é boa Ao contrário, ela é boa porque você gosta. O corpo que gosta antecede a mente que formula o discurso do gostar. Dizer que gosta é só a racionalização de uma sensação primeira, basilar, fundamental das coisas. Nada tem sentido e valor em si mesmo. Só o que há é como você percebe. E a forma da sua percepção depende completamente da forma da sua sensibilidade. Por isso algumas pessoas olham um carro e dizem que é lindo. Outras olham e dizem que ele é horroroso. Porque o carro mesmo não tem sentido nem valor em si mesmo. Tudo depende de como você o percebe. E a sua percepção está completamente ligada a uma série de experiências que você vivenciou. Umas te marcaram mais, outras menos. Eu mesmo psicólogo. Eu mesmo psicólogo. Já Kant quer se livrar disso Kant dirá Há uma forma de pensar que não tem nada a ver com a experiência E que, portanto, quando nós pensamos com razão pura Justamente por não haver o corpo que afeta Sim, porque a nossa individualidade está na forma particular de o corpo se deixar afetar Na forma particular e única com que somos marcados Afetivamente Pela nossa existência no mundo Pela nossa trajetória no mundo É isso que nos torna singulares Quanto à nossa razão pura Somos todos iguais A minha capacidade de razão De pensar para além da sensibilidade É igual à sua capacidade De pensar para além da sensibilidade Igual Se todos nós ousássemos Apenas a ela Todos nós pensaríamos da mesma forma sempre É por isso que quando trabalhamos com razão pura Podemos chegar a consenso Quando trabalhamos com a razão impura Razão afetada pela sensibilidade Consenso é impossível Porque aí o afetivo vem à tona Tem um amigo meu que é Petista ultravioleta Que já passou do roxo Ele já passou do espectro todo No dia da votação Lá de Renan Calheiros Eu estava no Rio Estava tomando café com ele Às quatro da tarde E foi quando chegou a notícia De alguém que estava ligado na internet Acompanhando o cara ligado ao PT inclusive Acompanhando ali Assim que saiu o resultado O cara ligou para dar a notícia Então nós tivemos assim Com aquela velocidade de internet e celular A notícia da absolvição do Renanzinho E ele dizia ah, Começou a comemorar E dizia, não tinha provas contra ele mesmo Só estavam perseguindo porque ele era aliado do Lula O que em parte é verdade O grau da perseguição É porque ele está com o Lula e a imprensa não A imprensa não está com Lula e nem com o PT Tem outros tantos canalhas que fazem coisa igual ou pior E que nem por isso vira CPI, processo e nem a mídia cai em cima Só porque é contrário, isso é fato Agora isso também não faz de Renan Calheiros um cara inocente Isso não faz dele menos emissor de nota fria Isso não faz dele menos é, estelionatário Isso não faz dele menos formador de quadrilha Isso não faz dele menos... Não é... Criador de monopólios coronelistas no interior não faz dele menos é, lavandeiro de dinheiro, não faz dele menos é, digamos assim cooptado por empreiteiras, isso não faz dele menos nada disso, nada disso. E você pode escolher qual lado da questão você dará mais vigor na sua argumentação. O outro que mandou a mensagem pra gente foi nos encontrar no café. O escritório dele ali perto No Paço Imperial Veja que lugar cheio de simbolismo Foi lá onde Dom Pedro disse o Fico Ah, esse bando de babaca que eu fico Foi lá que ele andou dando umas Uma pimbada na Marquesa de Santos E nós lá tomando café O outro petista roxo dizia Não, tudo bem, é, é a mídia está sacaneando e tal É um aliado, todo totalmente pragmático É um aliado importante, porque se ele sai... Eu, eu tornei aí para Renan Calheiros. Pessoalmente eu quero que ele morra agora. O fato é que se tem sucessão agora para a presidência do Senado, o governo está ferrado. E o cara torce pelo governo. Torce para governo dar certo. A base aliada é toda na base do compra, toma lá, da cá. Se começa uma disputa, vai ter que arrumar mais alguns bilhões de orçamento para criar vaga, para dar emprego para meio mundo de afilhado... De político da base governista para manter a base Esse gasto que não está afim O cara estava comemorando não gasto Agora que não um canalha, claro, é um canalha Veja que as pessoas comemoram motivos diferentes E vaiam por motivos diferentes Qual motivo é o mais relevante de todos eles na questão? Ele foi absolvido, mas quem é inocente ali no Senado? Ele é julgado por pilanta. Tudo bem, se todo mundo que julga é pilanta, então não julga ninguém. Ou julga todo mundo. Tudo isso depende de valorar, e valorar depende da experiência. Mas Kant quer um pensar para além da experiência. Que no caso do Renan calheiro 100% das pessoas podem olhar como uma obviedade. Sem que a sensibilidade pesassem isso tudo. Quando nós pensamos com a sensibilidade, com os três exemplos de Renan, três formas de ver Renan, os três Renan... As três absorções são todas formas afetadas pelo corpo. Nada disso é razão pura. Olha, então como é que chega na razão pura? Ou melhor, como é que a razão pura se junta com ética? Para virar direito daqui a pouco. Ah! Kant começa a escrever um livro sobre ética. Sobre ética. Qual o bom comportamento? Eles fazem a mesma pergunta que os gregos, qual o agir que merece prêmios, qual o comportamento que merece aplausos? E ele começa a olhar, essa, sabe? Sabe quando você analisasse é, ditos originais? Aquilo que todo mundo fala. Não faça com outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você mesmo. Tá, mas aí você é masoquista. Então quer dizer que se eu sou masoquista, posso enfiar a porrada à vontade. Sabe quem é cara que não sabe brincar? Joselito Sem noção O cara não sabe brincar Mas também Se você brinca de forma Da mesma forma que ele, com ele Ele aceita Então o ele aceitar, autoriza ele a ele sacanear Daí pra frente Porque essa é a ideia Faça com os outros apenas aquilo que você gostaria Que fizessem com você mesmo Seu sonho é ser corno, e aí? Amai-vos uns aos outros Isso inclui sua sogra Porque se levar a ser esse negócio de amai-vos uns aos outros Vamos amar Fernandinho Beira E por amor vamos soltá-lo E por amor vamos chamá-lo Para almoçar lá em casa Amai-vos uns aos outros dar a outra face. Eu adoro cristão radical falando em pena de morte. Não é para dar a outra face? Mas ele matou meu filho, entregue o outro. Você dá a outra face? Aí, Kant começa a analisar e vê que todas elas têm um problema. Ela funciona com pontos de vista. Por determinado ponto de vista parece muito interessante, mas por outro, muda tudo. Ou seja, são todos a priori, não da razão pura, mas da sensibilidade. São todas razões sensíveis. Todas razões práticas. Práticas porque voltadas para o atendimento de alguma sensibilidade. Razão estratégica. Razão que é aquilo que você usa aliado à sua sensação. Para atingir aquilo que você quer. A ética para valer Ela não pode admitir as oscilações da sensibilidade Porque se em se admitindo oscilações da sensibilidade Veja que coisa acontecerá O estuprador dirá que estupro é muito bom Já os estupradas é que dirão que estupro é uma porcaria E você fica discutindo quem tem razão Virar a questão de maioria ética Não pode ser questão de maioria Porque ética deverá nos dizer valores que independam da sensibilidade Olha, só o pensar categórico poderia gerar uma ética Só o pensar categórico Como pensar categoricamente os valores da nossa própria existência? Essa é a questão Só ele poderá gerar valores Que não mudam, não mudam, porque não dependem da sensibilidade. Não dependem da sensibilidade. Aí que a gente diz assim, cara, é... Veja só. Ele bola uma frase para te ajudar a pensar categoricamente. É o que ele chamará de imperativo categórico. Imperativo porque é um comando Imperativo porque é uma norma É uma norma geral de conduta É uma norma de normalização de conduta Imperativo, categórico Porque para ele Esse instrumento de pensar Essa forma de pensar Ela independe da sensibilidade É fruto de um pensar categórico Porque ela não diz para você efetivamente Em cada caso concreto o que é certo e o que é errado. O que ela lhe dá uma fórmula de medir em cada caso concreto o que é certo e o que é errado. Qual é a diferença entre o resultado de um pensar categórico e o resultado de um pensar sensível? É que o pensar sensível é particular, de um grupo, de uma pessoa. É sempre individual, é individual ou individualizável, pelo menos. O categórico não, é universal. Então a regra moral, seja ela qual for, é aquela que a sua ação... Age você de forma com que a norma da sua conduta Ou o critério da sua ação Ou o um princípio da sua ação Pudesse ser elevado à categoria de norma universal O intérprete de Kant diz Pensa pela ideia da sociedade viável Será que a conduta que eu tenho Ela, se todos agissem da mesma forma que eu Ainda assim, a sociedade seria viável. Essa é a questão posta para Kant. Esse é o que diria nortear a conduta moral. Isso levará você extremamente a agir por princípios. A ética de Kant será chamada de ética de princípios. Por que uma ética de princípios? O pensar categórico não é aquele que age ignorando o corpo que sente é um anticorpo Kant não está nem aí para a sensibilidade é, Um cara que me fez perceber isso melhor Foi Sade Sim. Citado pela segunda vez aqui A primeira indiretamente Sade, o Marquês de Sade Já leu alguma coisa do Marquês de Sade? Oh, você vai adorar Marquês de Sade fala de sacanagem do começo ao Marquês de Sade é um libertino completo Não é um libertário, preste atenção nisso Mas é um libertino Ele narra orgias Descreve orgias Mas há todo um contexto dramático por trás da orgia Há toda a descrição de uma sociedade cheia de hipocrisias É o um Nelson Rodrigues versão pornô Explícita vida menores de 21 anos. As pessoas discutem filosofia enquanto fazem sexo anal. Mas é sério. Com todo sacana. Marquei de Sade Sade tem uma frase igual a do Kant, muito parecida, também um imperativo, também uma regra genérica, um princípio do agir moral. Só que ele é ligado aos prazeres e diz assim, olha. Não é estranho como você, para ter prazer, precisa do corpo dos outros? É estranho. Ainda quando você sente prazer com o próprio corpo, imagina corpos outros. Se não estão presentes ali no momento masturbatório, estão presente em imaginação, acompanhando o momento. Então ele dirá, todos serão muito mais felizes... Se as pessoas entregarem livremente seus corpos ao prazer do outro Porque se as pessoas pararem de regular o próprio corpo Sabe? Ninguém é de ninguém Se as pessoas se tocarem de que ninguém é de ninguém Todos serão muito mais felizes Porque todos poderão usar livremente o corpo do outro Me parece um princípio interessante para um o Morgia Mas qual é o problema disso? E se o prazer do outro for quebrar minha perna? Tem cá, estou afim de quebrar sua perna. Pois não. Quebre. Tá aqui minha perna. Você deve entregar feliz. É claro que se você quiser quebrar a dele de volta, também pode. Na verdade, o preço que você paga para ter todos os corpos é estranhamente abrir mão do seu. Talvez nosso problema com as orgias sejam esses, abrir mão do próprio corpo. Mas o que tem de interessante nesses dois é que Lacan me fez perceber o quanto os dois são muito próximos. Lacan tem um texto chamado Cante com Sade. Amigo, Cante é um puritano evangélico, o Sade é um pervertido completo. O que, que um tem a ver com o outro? Os dois são iguais quanto à ideia de sujeito. Os dois têm a visão dualista do homem. O homem é corpo e é, é corpo que sente e é razão que pensa. E os dois são contrários ao corpo que sente A escolha não é passional De entregar o próprio corpo Que todos entreguem o próprio corpo Ela é racional É um cálculo racional Para que eu possa ter o corpo dos outros Como um sádico que sou Mas o custo é abrir mão de mim mesmo Sádico também é um Há algo de destrutivo nessa lógica É o problema dela Talvez seja o um problema que nos leve a Refrear prazeres Se são prazeres porque nós queremos Limitar, porque talvez haja, haja Algo de destrutivo Na entrega plena e absoluta a todos eles Que é o que Sade Apontava Sade usava o discurso da libertinagem Para destruir determinadas imagens É destrutivo no contexto político É destrutivo no contexto humano Libertário por outro lado Claro, porque destruindo aquilo que lhe oprime, libertos estão os oprimidos, já os opressores estão ferrados. Destrói-se um para salvar outros, mas ainda assim uma lógica destrutiva. Ele é anticorpo. Cante também. Qual é o custo? age de acordo com que a norma da sua convicção possa levar essa categoria de norma universal é você abrir mão de si mesmo que é a própria lógica da ética de princípios numa ética de princípios você deve agir por princípios princípios que foram pensados independente do momento da sensibilidade que você já concordou previamente antes de sentir e que depois passa a agir com eles independente dos resultados que possam ocasionar Já viu a grande família? Claro. Tudo gira em torno de dois personagens centrais. Lineu e Augustinho. Augustinho Carrara. Por um acaso, no Rio, eu conheci o irmão do Augustinho Carrara. O que é a cara dele? É a cara dele. Figura. Figura. É... O Linneu, um belo dia Estava sem grana para pagar a conta de luz Ele esqueceu de pagar a conta de luz O cara da companhia de luz bateu na casa dele Dizendo, cadê a conta paga? Senão eu vou cortar a energia Só que aqui esqueci de pagar Para pagar aquela altura, ele falou Olha, eu vou embora agora, volto daqui a duas horas Se a conta estiver paga, eu não corto Senão eu vou ter que cortar E ia ter uma festa aquele dia à noite Na casa do Lineu mensagem de alguém, casamento, sei lá que bota Precisava ter energia, senão ia dar tudo errado Lineu estava desesperado para pagar aquela conta Para pagar precisava dinheiro vivo, ele só tinha cheque O lugar onde paga só aceitava dinheiro Ele só descontar um cheque Chega para Augustinho, Augustinho nunca tem grana O Lineu, estou sem dinheiro não descontava para você o cheque Mas, Vamos falar com o ben -Sola. Pastelaria do Beisola o Beisola vai descontar o cheque para você E lá vai Lineu Lineu e Augustinho Beisola, dá para descontar o cheque para mim? Claro, Lineu É para isso que serve vizinho aí que eu vou lá dentro pegar o dinheiro Enquanto Beisola vai pegar dinheiro Lineu, olha, aquela vitrine de pastelaria E tem nada mais Nada menos uma barata Em cima do pastel Lineu é fiscal sanitário Como fiscal sanitário Lineu diz Qual é a regra Para um fiscal sanitário Que vê uma barata em cima de um pastel Altua Altua Tem que fechar o estabelecimento Tem que fazer vistoria na cozinha Lineu não pensa duas vezes Mete a mão no bolso e começa a altuar Agostinho, tu tá maluco, Lineu, o cara foi pegar dinheiro para descontar teu cheque, cara. eu, eu sei. Mas, Agostinho, pouco importam as consequências dos meus atos. Eu sou um fiscal sanitário e, por princípio, devo agir como tal. Eu não posso abrir mão das minhas convicções, ainda que o maior prejudicado seja eu mesmo. O falou, que isso, Lineu? Pega a grana, desconta o cheque e depois autua. Linneu disse, eu não posso pensar de acordo com o que é melhor ou pior para mim. Eu devo pensar por princípios. Linneu é um kantiano. Quer ver o que é um kantiano? É o Linneu. Linneu é homem da ética kantiana. Augustinho é um homem dos resultados. Augustinho pensa na eficácia. Para Augustinho Carrara, algo é bom ou ruim, dependendo do quanto ele sai prejudicado ou beneficiado do negócio. Ou as pessoas, porque ele gosta... Saem beneficiadas ou prejudicadas No caso de Augustinho Carrara Para que isso se converta em ética Ou seja, para universalizar o critério de ação de Augustinho Seria preciso universalizar os afetos de Augustinho Porque Augustinho não quer prejudicar quem ele ama Quando ele prejudica Não é porque não ama É porque fez merda quando queria agradar Em vários capítulos acontece isso ele quer agradar, mas prejudica Augustin é totalmente passional É um ser de paixões Lineu é muito menos passional Lineu é um homem de princípios É um homem que nega o corpo Como Sade Como Kant Homem anticorpo sensível Entendendo que o corpo é a morada da sensibilidade Pró-razão Razão pura Porque não afetada pelo corpo Assistam a grande família que entenderão muito mais De pragmatismo ético E de ética de princípios Pra Kant Lineu já tem uma ética que é universal Justamente porque Ele age independente dos resultados Para ele mesmo O que importa para mim O que vai acontecer Sabe aquela história do cara que chega Vem cá Você acha importante ter partido político forte? Eu acho Acho importante partido para o partido ser forte, precisa de dinheiro se você tivesse dois milhões, você doaria um milhão para o partido? doaria, eu acho importante sim, então. se você tivesse dois carros, você doaria um carro para o partido? doaria sim, doaria se tivesse dois banquinhos doaria um para o partido? não, não, banquinho se doaria dois milhões se tivesse um, doaria um carro, se tivesse dois mas não doaria um banquinho? é porque banquinho eu tenho dois, né? aí as coisas mudam, meu amigo as coisas mudam Quantas pessoas dizem assim... Eu não me venderia por dinheiro nenhum. É fácil dizer isso quando não tem uma maleta de dinheiro na sua frente. Eu quero ver com a maleta. Aí tudo muda, cara. Tudo muda. É porque em tese... Sabe? Independente do fato concreto, é mole. Eu não trairia o meu namorado por Nada. É fácil falar isso quando você está assistindo a aula chata Eu quero ver você dizer isso quando o tesão bate forte Aí é que eu quero ver Aí é que eu quero ver É nesse momento que você sabe se o sujeito é kantiano ou não O kantiano é aquele que no momento em que não há tentação Formula princípios E passa a agir de acordo com eles Mesmo no momento das tentações Mesmo no momento em que todo o seu corpo Toda a sua sensibilidade diz Não! E você ainda assim insiste Pouco importam as consequências É como Sun Tzu descreve Na arte da guerra De um general muito rígido em termos de disciplina E diz Os soldados estão proibidos de saquear O terreno do inimigo, aquele que Detonar qualquer coisa da plantação Roubar qualquer coisa de alguém Eu corto a cabeça Mas ele esqueceu de cuidar do próprio cavalo e o cavalo dele começou a comer a plantação Ele foi o responsável Qual foi a ordem que ele deu? Que cortem a cabeça dele Ele condenou ele mesmo à morte Isso é um cara de princípios Porque por uma ética de princípios é assim que funciona Se você é favorável à pena de morte e comete um crime aplico, No qual se aplica a pena de morte a qual você é favorável Você tem o dever de se apresentar para ser morto e isso é ser um homem de princípios Você não tem que abrir mão de você <risos> Para fazer isso Levando a radicalidade é exatamente isso Exatamente isso Pouco importa as consequências do ato por princípio Leve à morte Que importa para você e as pessoas de quem você gosta inclusive tem até um exemplo muito interessante porque Kant dá alguns exemplos pensando abstratamente, a verdade se todos mentirem a sociedade é viável? não a sociedade precisa que as pessoas acreditem umas nas outras senão de cara a comércio não vai existir Precisa é um mínimo de confiança e se as pessoas mentirem o tempo todo, não é melhor dizer a verdade e ter confiança na verdade do que na mentira portanto mentir é ruim a solidariedade é importante? Claro, a solidariedade é importante. Se as pessoas não forem solidárias, a sociedade também não é viada. Aí qual é a piada que se conta depois desses dois exemplos dados por Kant? Chegou um amigo seu diz assim, olha, eu estou sendo perseguido por uns caras muito maus. Posso me esconder aqui? Claro, pode. Solidariedade é importante. O princípio, o princípio ele lhe dou abrigo. Entra, pode se esconder. Dá um tempo, os caras que estão perseguindo batem na porta. Oi Kant, tudo bem? Tudo bem. Estão perseguindo fulano, ele está aí. O princípio falar a verdade é sempre bom Porque importa as consequências Tá, tá sim, tá ali atrás do sofá <risos> Eis o um homem que age por princípio Mas será que agir por princípio Sempre é possível Ou observar todos os princípios ao mesmo tempo Esse é um defeito É uma falhazinha o choque de princípios. Já reparou como que direito fala em princípio hoje? Muito mais em princípio do que regra, muito mais princípio do que norma e espírito senso. O importante é o princípio da não sei o que. Nos querem cantianos, cara. Nos querem canteanos. Querem encontrar um agir categórico por princípios e que valham em toda e qualquer situação, mesmo contra leis. É essa a ideia A lei deve estar de acordo com os princípios Como se leis fossem produtos da sensibilidade Mas princípios não Princípios nunca fossem sensíveis Como que Augustinho Carrado, Uma ética sensível Pudesse ser universalizada Só se você universalizar o afeto Augustinho nunca quer prejudicar a si mesmo Nem as pessoas que ele ama A única forma de ser universal É amar a todos Universalizar o afeto que tem por todos Quanto mais a dor do outro doer em mim mesmo Mais eu pensarei em termos de resultado Para outro Um pai não quer ver filho triste Porque a tristeza do filho entristece a ele É uma reação egoísta? Claro que é egoísta Mas é um egoísmo Altruísta nos resultados É quando a dor do outro dói em mim Isso se universaliza Sua perspectiva pragmática A ética Pressupõe a construção de sistemas De universalização dos afetos Das identificações Fazer com que a dor do outro doa em mim mesmo Quando isso acontecer, os princípios funcionam Para fazer com que princípios funcionem no direito Em qual dos dois você apostaria? Na universalização das identidades e dos afetos Ou no agir por princípios você está mais para quem? para Augustinho Carrara ou para Lineu? não discuta isso agora discuta isso quando você está prestes a violar uma regra que você mesmo inventou para você o dia é muito fácil é só ter força de vontade é fácil falar isso quando você não está fazendo dieta. largar o vício é muito fácil Quem é viciada é porque tem a mente fraca. <risos> Cheira bastante e se pica. Depois fala a mesma coisa. Aí é que eu quero ver. Tudo muda, meu amigo, tudo muda. É nesse momento que eu quero que você se pergunte. Talvez é aí que você possa descobrir alguma coisa interessante sobre você mesmo. Não é legal não, barato. O direito que é que todos nós ajamos por princípio Ele é todo baseado nessa hipótese Nunca é um gostinho carrado Baseado em Cante O que pressupõe? Que todos nós, bem ou mal Abríssemos mão de todos os nossos afetos Não é à toa que a figura do juiz É tradicionalmente tida como alguém sem afeto o juiz tradicional tem que ter poucos movimentos Figura contida Boa tarde, como vai? Nunca pode manifestar preferências Quanto mais ele produzir esteticamente menos movimentos Menos demonstração de quereres Quanto menos humano ele parecer Mais adequado esteticamente é a figura do juiz Nunca reparou nisso? Nunca reparou. É Kant, meu amigo. É a exigência de ser Kantiano. Até mesmo na estética corporal. Até mesmo na sua estética de existência. Não é legal? Nosso próximo encontro. Nós trataremos de Nietzsche. Depois de Nietzsche virar Foucault e nós acabaremos com essa parte de autores Estudaremos temas Tá ok? O primeiro deles, a advocacia Depois disso tudo Vamos falar de advogados A partir de todas essas ideias trabalhadas Éticas de princípios, pragmáticas A ideia de ilusão tudo, tudo. Beleza?